despre luminarea dumnezeiască și lumina Sfântului Duh și că Dumnezeu este singurul loc în care după moarte toți sfinții își găsesc odihna și că cel ce cade în afara lui Dumnezeu nu va găsi în alt loc odihnă în viața viitoare. Care e taina înfricoșătoare ce se săvârșește în mine? Cuvântul nu o poate tâlcui, nici mâna mea ticăluasă nu poate scrie spre lauda și slava celui ce este peste toate, acelui ce este mai presus de orice laudă și orice cuvânt. Căci dacă cele ce se petrec acum în mine, risipitorul, sunt negrăite și de nespus, spunem cum va fi nevoie să primească laudă sau slavă de la noi cel care e dăruitorul și făcătorul acestora, fiindcă nu va dobândi slavă de la noi cel ce are slavă, precum nici nu va primi strălucire sau se va împărtăși de lumină soarele văzut de noi în lumină. El luminează, nu e luminat, se arată luminând, nu primește lumină, căci are ceea ce a primit de la început, de la Creator. Dacă deci, făcând soarele Dumnezeu Creatorul tuturor, l-a făcut fără vreo trebuință ca să răspândească lumină îmbelșugată, și să nu aibă nevoie nici de cum de altul mai mare, cum ar primi slavă de la mine umilitul, căci cu totul fără de lipsuri ziditorul soarelui, care umple de toate bunătățile, având puterea într-un semn și într-o hotărâre. De aceea limba mea nu are cuvinte și mintea mea privește cele săvârșite, dar nu le explică, le vede și voiește să le spună, dar nu găsește cuvânt. Căci ceea ce privește, ceea ce e nevăzut și cu totul fără formă, și simplu, cu totul necompus, nesfârșit, ca mărime, și nu vede nici început și nu observă nici sfârșit și nu cunoaște nici mijloc, cum ar spune ce vede? s că vede tot într-o unitate, dar nu, desigur, prin ființă, ci prin participare, căci te aprinzi de la foc și ei focul întreg, dar acela rămâne neîmpărțit nemputinat în ceea ce era, ceea ce se împărtășește de focul material se desparte de el și trece în multe sfeșnice, dar acela fiind foc duhovnicesc e de neîmpărțit și cu totul de neseparat și de netăiat. Căci, împărtășindu-se nu se împarte, ci rămâne neîmpărțit și se află în mine, răsare în mine din lăuntul nevrednicei mele inimi ca soarele sau ca discul soarelui, arătându-se în formă de sferă în chip luminos, căci e ca o flacără. Nu știu, precum s-a spus, ce să zic despre ea, și aș voi să tac dacă aș putea, dar minunea am îmi mișcă inima și îmi deschide gura murdară și mă face să vorbesc și să scriu căci tu, cel care mi-ai răsărit acum în inima întunecată, cel ce mi-ai arătat lucruri minunate pe care ochii nu le-au văzut Cel ce m-ai făcut ucenic și fiu al apostolului pe mine Pe care m-a avea înainte cumplitul balaur și ucigător de oameni Ca lucrător și slujitor a toată fără de legea Tu, soarele dinainte de veci care ai strălucit în iad Iar pe urma ai luminat și sufletul meu întunecat Și mi-ai dăruit ziua neînserată Lucru greu de cărezut celor nepăsători și leneși ca mine, cel ce ai umplut sarcina mea de toate bunătățile, tu însuți mi-ai dăruit cuvânt și mi-ai dat vorbe ca să istorisesc tuturor minunile tale pe care le faci și cu noi, robii tăi. Aceasta, pentru că cei ce dorm cu lenevie în întuneric și spun, e cu neputință să se mântuiască păcătoși și să fie miluiți, ca Petruș, ca ceilalți apostoli, sfinți, cuviosi și drepți, să cunoască și să învețe că acesta a fost, este și va fi un lucru ușor pentru bunătatea ta. Și cei cărora li se pare că te au pe tine, lumina întregii luni, Ioan 8 cu 12, dar vă spun că nu te văd, că nu petrec în lumină, că nu sunt luminați, că nu te văd mereu Mântuitorule, să afle că nu i -a iluminat pe ei în cugetare, nici nu te-ai sălăzuit în inima lor murtară și că se bucură degeaba cu nădești deșarte, socotind că vor vedea lumina ta după moarte, căci arvuna pe ce te s-a dat sigur de aici, mântuitorile oilor de-a dreapta, căci dacă moartea îi aduce fiecăruia o închidere și după sfârșit nimeni nu mai poate face, fără îndoială fiecare va fi cum s-a aflat, aceasta mă înspăimântă, stăpâne, aceasta mă face să tremur, aceasta usucă simțurile mele, fiindcă așa cum murind și mutându-se cineva acolo, fiind orb, nu va mai vedea acest soare în mod sensibil, deși înviind va primi iarăși lumina ochilor, așa nici cel ce are mintea oarbă când moare, nu te va mai vedea pe tine, soarele spiritual, Dumnezeul meu, ci ieșind din întuneric, Va merge în întuneric și în veci va fi despărțit de tine Nimeni din cei ce cred în tine, stăpâne Sau din cei botezați în numele tău Nu va suporta această mare și înfricoșată povară A despărțirii de tine, milostive Căci cumplit chin este acesta Cumplită de nerăbdat este suferința veșnică Căci e atât de rea ca despărțirea de tine, mântuitorule Ce e mai dureros ca despărțirea de viață ca lipsirea de toate bunurile, căci despărțirea de tine e lipsirea de tot binele, fiindcă nu cum sunt cele de acum de pe pământ vor fi și atunci, pentru că acum cei ce nu te cunosc pe tine se desfată tu pește și se bucură sărind ca animalele, având cele ce le-ai dat spre plăcerea vieții și nevăzând decât acestea s că așa va fi și după ieșirea sufletului, după plecarea din această viață, dar vorbesc greșit și cugetă rău Cei ce spun că vor fi într-o oarecare odihnă Dar nu cu tine Și-și petrec ei înșiși un loc O ce nebunie Care nu va fi părtaj nici de lumină Dar nici de întuneric În afara împărăției Dar și a genei, Departe și de cămara mirelui Dar și de focul judecății În care doresc să ajungă și cei ticăloși Și spun că n-au nevoie de slava ta cea veșnică sau de împărăția cerurilor, ci să fie în odignă, vai de întunecimea lor, vai de neștiința lor, vai de mizeria lor și de nădejde lor de șarte. Nicăier nu s-a scris aceasta, că ci nici nu va fi aceasta, ci vor fi în lumina bunătăților, cei ce au făcut cele Dumnezeuști, și în întunericul pedepselor, lucrătorii celor rele, iar la mijloc e prăpastea înfricoșătoare care desparte pe unii de alții. Precum tu însuți ai învățat cel ce, cele ce le-ai pregătit acestea, Luca 16 cu 26, căci pentru omul ce cade la mijloc, acesta va fi mai rău decât orice chin înfricoșător și pedeaxă, el se va răstogoli în chip nenorocit și va fi dus în prăpastia chinurilor și în haosul pirzaniei, peste care e greu să pășească toți cei ce se află în chinuri, care voiesc să treacă în pământul celor drepți. Ei preferă să fie prefăcuți în cenușă de focul cumplit decât să se arunce în abisul înfricoșător. Deci cei ce doresc să ajungă acolo după moarte sunt vrednici de multe lacrimi și de mult plâns, pentru că sunt cu totul nesimțitori ca animalele neraționale, ei își doresc blestemul lor și se amăgesc pe ei înșiși. Tu ești împărăția cerurilor, tu ești pământul celor blânzi, Hristoase, Matei, 5 cu 5. Tu ești verdeața Raiului, tu ești o spățul Dumnezeesc, tu ești cămara de nuntă negreită, tu ești masa tuturor, tu ești pâinea vieții, Ioan, 6 cu 35. Tu ești băutura cea mai nouă. Tu ești paharul apei și apa vieții, Apocalipsa 21,6. Tu ești sfeșnicul nestins pentru fiecare dintre sfinți. Tu ești veșmântul și luna și cel ce împarte cununi. Tu ești bucuria și odihna, tu ești desfătarea și slava, tu ești veselia și plăcerea, Și harul tău va lumina ca soarele Dumnezeu meu, căci El e harul Duhului Sfânt în toți sfinții. Și vei lumina soare neapropiat în mijlocul lor Și toți se vor lumina pe măsura credinței faptelor Nădejdii și iubirii, curățirii și luminării din Duhul tău Dumnezeule, singurul îndelung răbdător și judecător al tuturor Locașurile și locurile lor vor fi socotite diferite Ioan 14,2 Măsurile strălucirii, ale iubirii, ale vederii tale Mărimea slavei, desfătarea și arătarea vor deosebi casele și locașurile lor, minunatele corturi deosebite și multe case, veșmintele multor demnități și coroanele foarte deosebite, pietrele și mărgăritarele rele și florile nevestejite cu chipuri minunate, paturile și așternuturile, mesele și tronurile și tot ce prin o desfătare prea dulce, erau și sunt una cu a te vedea pe tine singur. Deci, cei ce, precum s-a zis, nu văd lumina ta, nu sunt nici văzuți de tine, ci sunt depărtați de vederea prea bună ta, sunt lipsiți de bunătăți. Dar atunci, unde vor afla o digna, unde vor afla un loc fără durere în care să locuiască odată ce nu s-au făcut drepți, căci numai drepții vor locui în fața ta, Fiindcă și tu ai luat chip în inima lor dreaptă, Galaten 4,18, vor locui cu chipul tău în tine, Hristoase al meu. O minune, o dar minunat al bunătății tale, prin care se fac oamenii în chipul lui Dumnezeu și ia chip în ei cel neîncăput în toți. Dumnezeu neschimbător, imuabil prin fire, cel ce voiește să locuiască în toți drepții ca să aibă fiecare înăuntru pe împăratul întreg și împărăția însăși și cele ale împărăției și să lumineze cum a luminat Dumnezeul meu învind, mai mult decât razele soarelui acesta văzut, prin acesta vor sta lângă el, lângă cel ce i-a slăvit pe ei, și vor rămâne uimiți și de îmbelșugarea slavei și într-o neîncetată creștere a strălucirii dumnezeiești, căci nu va fi sfârșit al înaintărilor în veci. Pentru că stabilitatea creșterii spre țintă, fără sfârșit, va consta în cuprinderea necuprinsului și îi va sătura cel de care nu se poate nimeni sătura, plinătatea lui și slava luminii va consta, în înaintarea într-un abis și într-un început fără sfârșit Și precum având pe Hristos ca cel ce a luat chip înăuntru lor Îi stau alături celui ce luminează în mod neapropiat Așa sfârșitul se face în ei începutul slavei Și ca să-ți fac ideea mai clară În sfârșit vor avea începutul și în început sfârșitul Înțelege prin aceasta supraplinătatea care nu mai are nevoie de adaos. Dar la sfârșitul aceea cei ce fără de sfârșit, nu ajung cei ce aleargă, căci dacă va trece acest cer văzut și pământul și toate cele de pe pământ, gândește-te la ceea ce am spus, se va arăta locul unde vei afla sfârșitul, desăvârșitul. Nu vorbesc de cel corporal și prin minte vei putea înțelege plenitudinea lumină corporale. Și aceasta nu e lumea, ci un aer cum a fost înainte, dar nici aer, ci un spațiu negrăit pe care îl numesc totul. El este un abis fără sfârșit întru totul, întreg în toate privințele, în toate părțile. Acest tot e umplut de Dumnezeirea lui Dumnezeu. Ce, cei ce se împărtășesc de el și locuiesc în el, cum vor cuprinde întregul ca să se sature, sau spunem cum vor ajunge la sfârșitul nesfârșitului, e ceva cu neputință și cu totul de neajuns. Nici sfinții ce petreg aici în timp, nici cei ce s-au mutat acolo în Dumnezeu nu vor avea în ei o astfel de înțelegere. Ei sunt acoperiți de lumina Sfintei Slave și sunt luminați și luminează și se desfată în aceasta. Dar știu cu adevărat, cu toată încredințarea, că desăvârșirea aceasta este fără de sfârșit și înaintarea în slavă va fi veșnică. Dar de cei ce cad din Dumnezeu mă mir unde stau, odată ce sunt departe de cel ce e pretutindeni. Aceasta e cu adevărat fraților o minune plină de frică care are nevoie de cugetarea unei minți luminate ca să înțeleagă bine aceasta și să nu cadă în erezie ca una ce nu crede cuvintelor Sfântului Duh. Fără îndoială vor fi și aceștia înăuntru totului, dar în afară de lumina dumnezească și de Dumnezeu, căci precum cei ce nu văd soarele care strălucește chiar de sunt luminați întregi, sunt în afara lumii, despărțiți prin simțire și prin vedere de aceasta, asta este, este lumina dumnezeiască a treimii în toate, dar păcătoșii sunt închiși în mijlocul întunericului, întrucât nu văd și nu au deloc simțirea dumnezeiască, ci fiind arși de conștiința lor și o sândiți de ea vor avea în veci chinul negrăit și durerea nespusă. Amin.